Първата идея за размишление е злото и Луцифер. Богомилите казват Луцифер е син на тъмната страна на Бога. Син на скритостта на Бога. Злото не е изначално. То е вторична проява, която всеки трябва да преодолее в себе си и да я избегне. Злото не е съществувало Изначално, то се е вило в последствие, за да коригира съществата, които са се отклонили от Божията същност. Истинското зло не се намира в материята, а дълбоко вътре в човекът. Някой се оправдават с материята. Дълбоко вътре в човекът. Злото е подобие на човекът, казват богомилите, Злото е подобие на човекът, който не се развива. Тоест, това е застоя. Затова църквата, която говореше за Христос, но не практикуваше Христос, накрая показа какво представлява. Жестокост. Тоест, жестокостта е мярка за огромен застой. Огромен вътрешен застой, който не може да бъде скрит. Бог е допуснал злото, чрез което се наказват грешните и отклонилите се. Чистата радост за душата, казват богомилите, е силен меч срещу злото и няма нужда от други оръжия. Ако ти накладата умираш с радост, щом Бог те е призвал, няма друго оръжие. Радостта показва победа вътрешна, реална победа. Злото е променливо, той е враг на самото себе си. Той е неспособно да оцелее в своето назаем взето битие. Злото начало е от друга страна непознаваемо, поради скритостта си. Той е неуморно зло и това зло, казват богомилите, не е зло. Той е скрито в непознаваемост и служи на Божията воля. Защото е Божия необходимост. И това скрито зло, в непознаваемостта, това зло е бащата на Сатана. Тоест, скритият Бог е бащата на Сатана. Той го ръководи. Той ръководи чрез него и всички зли същества. И за това, то ще се остане... Непознаваемо, но ще остане необходимост. Всички тези, които осъждат злото, се посаждат в него, поради неразбиране, защото това зло е само необходимост, за да се роди истинското добро. Злото е очистител. Това зло е скрито в дълбочина и когато се яви необходимост, той излиза и работи за Бога. Значи, когато се яви необходимост, той излиза навън и започва да работи за Бога. Това зло е допуснато да съществува, защото чрез него се твори бъдещето, истинското добро. Чрез това зло ще се пресътворят всички стари възгледи, всички стари светове. И пак казвам, злото е необходимост, за да може Бог да твори и да пресътворява. За да се победи това зло, човек трябва да приеме дълбоко в себе си пътят на жертвата. Значи дълбоко в себе си човек трябва да приеме пътят на жертвата. Бог е всемогъщ в доброто, а злото начало е силно. Силно. Само в злото, защото това е необходимост. В доброто то не е силно. Но когато злото действа в злото, то там е силно и действа по необходимост. Втората лекция.